Denne uge i netto. Blandt andet Harves best frosne grøntsager 10 kroner. H.C. Andersens skiveost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i netto. Jamen, øh, du er jo stadigvæk hjemme, i Ida. Jeg er stadig hjemme, ja. Og jeg har, hvad hedder det, fået en pums. En. Hvad <laughs> er Jeg har fået 25 bomser i hovedet. Men jeg har øh, fået en ny, kan Kender du det? Øh, når man er ved at få en bums. Mm. Og så man sådan, sidder og hygger, hygger, hygger, og lige pludselig, ud af et blå, som skidt fra en spædekalm, kan man mærke øh, en lille påbegyndende ømhed et sted i ansigtet. Ja. Det kan være inde i næsen, nede på hagen. Den i næsen går nas. Ja. Rigtig det næs. Det kan være i panden. Ja. Og øh, det kan være, som i mit tilfælde lige nu, op på kindbenet omkring tændingen. Det gør også ondt. Det er bare sådan, jeg kan mærke, at jeg har headset på og nu her, da jeg lige skulle rykke det på plads, så kunne man lige mærke Au, På bumsemåden afs. Ja. På den der måde, hvor at hele kroppen bare lige bliver træt. Ja, ja, 100%. Og... og jeg skal jeg nu til at fucking deal med endnu en indvendig lortebums? Jeg gider bare ikke mere. Nej, og det forstår jeg også godt. Det gør nas, og den dunker. Ja, men altså, det er en ting. Noget andet er, det er bare frustrerende. Det er bare rigtigt. Jeg tror også, du har et andet forhold til bumseren, jeg har. Det har jeg, fordi altså, jeg har haft du, akne næsten det, hele mit liv. Ja. Ja. Altså, jeg har også været træt af det, men jeg tror, det er, det er på et helt andet niveau, du har været træt af det. Og, og, og, og jeg har bare lige haft en et sindssygt tilbagefald, hvor at sådan, særligt øh, i mine øh, midttyver havde jeg højere, højere ansigtsdel jeg var fuldstændig betændt af bomser. Jeg kan godt huske at vise mig billeder af, ja, det er meget Ja, det, det var rigtig, rigtig slemt. Helt vildt. Og det er også meget min højre ansigtsdel nu her, der lige pludselig er begyndt at bluse op igen med sådan nogle indvendige, og jeg er sådan lidt betændt-agtige Og det er derfor, jeg kan mærke, at jeg begynder at blive sådan lidt... Nu den her nye øh, godt nok lige kommet over på venstre side, men jeg bliver bare, det er jo sådan et lille traume i en, der kommer frem. Og når så bumser de begynder at komme, læser, så kommer alle de dårlige følelser med, og så bliver jeg stresset over, om jeg skal tage sig sådan noget igen, om jeg skal til at gå på den der kur igen, og alt sådan noget der. Men det er heller ikke, det det skal handle om nu. Jeg kan godt mærke, at det er et dybt, dybt dyb trauma, som sidder i dig. Det er det. Altså. Men det tror jeg, at alle mennesker, og det jeg også der godt. har haft dårlig hud, Jamen. og hele deres liv har... Ikke haft nogen at spejle sig i, fordi at hvis der er noget, øh, som bliver promoveret derudaf, så er det jo fakeskin. Helt vildt, helt altså? vildt. Altså jeg kan huske, at jeg også havde en, en kammerat hjemme, eller jeg har ham stadig som kammerat, hjemme i Varte. Han havde også meget kraftige akne, da vi var omkring 18-19 år. Han talte simpelthen om andet end at bare tage så drive rive jern, og så bare rive det af. Han var seriøst så ked af det, ja. og så træt af det. Og vi kunne slet ikke forstå det, fordi han var sådan, jamen jeg har ikke lyst til at tage i byen i aften. Jeg har lyst til at bare ligge herhjemme, fordi mm -hmm. jeg vil ikke vise min hud. Ja. Og vi sad jo også andre roligt nu. Det er jo bare en bums eller to, men det var det jo ikke. Nej, nej. Altså, og det, men, altså. men det kan man heller ikke sige, fordi det, det, det er jo ligesom med så mange andre ting, hvis man ikke passer ind på skønhedsidealer. Ja, ja. Altså hvis man er ked af sin krop øh, på den ene eller anden eller tredje måde, så er det jo det hører det her jo også ind under. Og, og, og, og, og, og jeg tror, noget af det, jeg, jeg synes er mest frustrerende er, at jeg altid føler mig beskidt, når jeg har bumser. Og jeg altid føler, at andre mennesker dømmer mig og går med deres irriterende rød. Mm. Jeg er så træt af mennesker, der tror, at de kan komme over og sige til mig, "Men du godt? Hvis du smører lidt tandpasta på den der, så er det <laughs> ikke meget. Hvor jeg sådan, ved du godt, at hvis du stikker en tube tandpasta op i røven, så kan det være, at du får, det får rigtig ondt i røven, og så kan jeg sidde og glæde mig over det. Hvad Ved du godt det? Ej, det er bare rigtig irriterende, fordi mennesker, der har haft en eller to bumser sådan i måneden eller i året, sådan hele deres liv, som kommer over, og så tror, at grunden til, at de kun har haft det, er fordi, de sådan, har haft en god hygiejne og været gode til sådan, at holde bumserne nede. Ja, ja. Og grunden til, at jeg og mange andre ikke har haft få bumser, men mange, er fordi, vi nok ikke laver hudrutine eller et eller andet. Altså hvis vi får mange sådan, tips. Ja, men, og det er bare pisse fucking irriterende, ja. fordi hvis der er nogen, der laver en hudrutine, som... Altså, virkelig, virkelig indeholder mange steps, så er det mig. Ja, det, og det har det altid været. ved alle der er omkring dig, at ja, det er ja. simpelthen. Men, men så gider jeg bare heller ikke at høre en eller anden lille hot-and-tot stå og sige til mig, hvad, hvad jeg skal gøre, eller hvad jeg skal smøre på min bums. Eller øh, at det er fordi, jeg ikke sover nok om natten, eller det er fordi, jeg rører mig for meget i ansigtet, eller det er fordi, jeg ikke vasker mine fingre, eller det er fordi, jeg spiser for meget i en sukkerknald, eller hvad ved jeg. Nej, det står jeg også godt. Fordi det bare så fucking irriterende, hvor det er sådan. Nej. Det er fordi, at mennesker, der trækker vejret, og du har været heldig. Det har jeg ikke. Mm. Til gengæld, så er jeg flottere end dig stadigvæk. Nej, <laughs> men det er bare... Uh, Las, jeg kan blive rigtig vred over det. Nå, men øh, det var bare <laughs> en lille glasar. Hvad? <laughs> Nej, jeg forstår. Selvom jeg altså... har store, fede byller i ansigtet når <laughs> du ikke har. <laughs> det var, det var, det var så ligner dit hoved en byld, efter jeg slutter jeg i hovedet med den her <laughs> stejpan. Jeg, jeg, jeg vil... Jeg går ikke ind i den der. Jeg, vil, jeg lytter bare, og, og I prøver at forstå din frustration. Ja, men du skal ikke sige mere end bæl eller børge til mig. Og det er det, det, det samme Simon. God. Han siger i hvert fald det der med, at du skal ikke bælge dig selv i hovedet. Han siger, altså, det Ved er... du godt, når jeg så sidder i bilen og kigger mig i spejlet, og er ikke fucking vred over, at jeg har fået øh, byller på kænden. Ved du godt, at dine byller, de var ikke kommet, hvis ikke du havde pennet i dem? Var det sådan, mm -hmm. kan du selv høre, hvad det selv er, du selv sidder og siger? <laughs> Fordi du kan ikke sige, at noget ikke var kommet, hvis ikke jeg havde pillet i dem. Fordi det er jo kommet, og så har jeg pillet i dem. Så selvfølgelig er, er det kommet. Nå, men, altså, det, er bare sådan, det betyder ikke engang noget, det du sidder og siger. Okay. Så bare hold din fucking kæft. Ja. Ej, men jeg, nej, okay, men nu skal vi også stoppe. Men det er bare irriterende, fordi sådan, Simon har heller aldrig nogensinde haft en bums. Han har men, en utrolig ren hud, både han i har ansigtet og... Op, at, nej, jeg, er ja, at nømse, jeg vil til at, se, at jeg ja. tale om hans numse, men det er fordi, det er en, en, en historie i sig selv at se den mands numse. Det er det reneste mest skinnende jeg nogensinde har set i hele mit liv. Ja, det er rigtigt. Den numse, den... Folk den, tror, at de udstilling. har været tæt på noget skinnende og at månen har været tæt på dem. Det har de ikke, før de har set Tim's numse. Jamen, så prøv at forestille dig det her. Er Tim's numse var dit ansigt. Hvorfor ødelægger du min joke? Undskyld. Fortæl den. det gider jeg da ikke nu. Nej, jo, kom nu. Nej, jeg gider sgu da Nå, ikke. okay. Altså, jeg havde et scenarie i hovedet, hvor jeg bare skulle til at sige, forestil dig, hver aften, det var heller ikke en joke, jeg ville sige, det var, men, men uanset hvad hvad ødelagde du hele mit flow. Så tak, nej, vil du være? Jo, kom med nej. den. Nej, du kan ikke straffe mig på den måde. Jamen, det kan jeg bare mærke, at jeg var ved at køre en stemning op i forvejen over, hvor træt jeg var af, af mine bumser og mennesker, og nu er jeg også træt af dig. Jamen, det kan jeg godt mærke. Og nu... Så nu vil du, hvad jeg hellere vil tale om nu? Nej, hvad vil du hellere tale om? At du var med nede i sommerhuset. Og du var røvdårlig til at male. Har I søgt sagt sag, sag det? Jeg sagde det jo til dig, da du var der nu. Jeg har simpelthen Men sagt jeg det. vil gerne... Det kommer vi til. Okay. Du, var rigtig, du er jo en, en god ven. Då, tak skal du have. Også selvom jeg lige nu er irritaget på dig, men du er jo en god ven. Så du udtog med ned i sommerhuset, dels fordi du vidste, der ville være gratis mad, tror jeg. Dels fordi du gerne ville hygge. Og så fordi du måske troede, at der skulle arbejdes mindre, end der skulle. Nej, altså jeg synes, det var så fint, vi malede. Altså, det var da meget hyggeligt. Du var også to hele dage om at male gulv. Nej, jeg malede et loft. Med mig. Og så... Øh, men jeg, altså, jeg malede jo det meste af loftet. Jeg vil gerne sige, jeg har både malet loftet og gulvet. Hvordan synes du selv resultatet Og listerne. Blev? Malede Simon også gulvet? Ja, det endte han så med at give det tredje lag, fordi, at, <laughs> fordi han ikke mente, det var nok, det vi har givet dem, både dig og mig. Jeg troede kun, det var dig, der havde malet det. Nej, nej, du gav halvdelen af gulvet første lag. Så kom jeg så og gav det andet lag. for det, det skulle have to lag. Og så kom Simon så og gav det tredje lag, fordi det var ikke, ikke godt nok. Men, men jeg kan da også regne ud, at han kommer til at give loftet <laughs> tredje lag. Ja, men, altså, der er jo store... Altså, så du ikke, hvor mange pletter, der var på det loft, der ikke var blevet malet? Ikke. Prøv at høre, ind i enden, der var der... Der er jeg enig om, at det var pletter. Men midt på loftet, der var det altså flot. Så lige klæd den ind i midten? Sim synes... Hvorfor har Sim så sagt til mig, at han har tået fast med loftet? Jeg tror, at det er det, man siger til sine venner, når de har hjulpet en med at male retis. Men hvad sagde han så til dig i bilen? Nu, nu, nu vil jeg bare starte med at høre dig, om du synes, at du gav den alt, hvad du havde i dig selv, da Ej, du malede. Er altså, jeg... du der umage? Jeg kunne du umage, ligesom når du gør andre ting? Jeg kunne måske godt ligge give den 40-50 procent mere. Så du gav den 50? Men det er også bare fordi, når jeg skal lave sådan nogle ting, så mister jeg hurtig fokus... Altså, altså, fordi de gange, jeg hvor jeg lige kiggede mig. ud, så lå du som en lille lav og trillede rundt på gulvet derude. Jeg har svært og ved at holde skrej. fokus. Og så <laughs> mine skulder fucking ondt. Altså, jeg mener det søvisk. Så lå du derude, og, og sådan rullede rundt om dig selv. Var lidt på iPhone, sang, sang rigtig højt. Det fik jeg også at ved, at jeg skulle holde min mund. Og, så var du... og fordi jeg prøver at Nej, men det var også. Det var voldsomt. Jeg prøvede at hygge lidt dem. Jeg malede. Jeg havde fået influenza, jeg lå ovenpå, på jeg prøvede at sove. Og jeg havde fået stive krampe i min arm. Jamen, det Den det... kunne ikke falde ned. Men i hvert fald så. Så vil jeg sige, at altså, måske kan du tage det sådan her. Dine maleregenskaber er lige så gode, som dine sangegenskaber. Jamen altså, hvornår skal jeg så hjælpe næste gang? Fordi så må jeg jo være rigtig god. Synes du, du synger godt? Nej, det ved jeg sgu da godt, jeg ikke gør. Men jeg okay. prøver da bare at lade være med at anerkende, at jeg var dårlig til at male. Hvorfor? det det synes jeg, det er lidt nu godt se af. lidt ind af. Nå jamen det kan da godt, men jeg synes faktisk, altså jeg synes faktisk loftet nogle steder blev flot, ja, så, nogle det, steder. så det så derfor jeg også bliver sådan lidt trist nuværende. Men kan, det, det er jo bare det, det der er med, med, når man maler noget, at det der, det, der det der er det hele billede. Nå, men så vil jeg gerne høre noget andet. Er blevet blacklistet. jeg blevet Kommer Kom ikke med når det er sommerhus med eller hvad? Du er, er velkommen til at komme derned, men næste gang så tror jeg, at du skal stå ude ved grillen eller et eller andet. Men hvad sagde jeg mere? Sagde han, at jeg ikke skulle komme med næste han gang? Han sagde, og nu siger jeg, hvad hedder det hvad jeg husker han sagde? Se hvad han sagde. Du er tuskerhod. Nej, det er det, du har sagt, altså. Nej, men ja, men det er du også. Og Sim, han sagde bare i bilen, da vi kørte hjem, at du er et meget, meget tjusket menneske. Det sagde han bare. Generalt. Men det var så også, fordi han sad iført et par sorte bukser, som han er rigtig glad for, som han havde lånt til dig, som lige pludselig var rullet ind i blå malerklatter. Ja, og, og du kan ikke forstå, hvorfor. Nej, og jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at jeg får skylden fra den her, for jeg får altid skylden. Jamen, jeg det de var de jo efter, på. du havde haft de bukser på. Jeg tog på, på da vi skulle på Det kine... var kommet. Selvfølgelig får du da skylden. Nej, men jeg ved ikke, hvor det kom fra. Jeg... Nej, jeg fordi du det. huskede, du jo gået op af et eller andet, du er gået ind i noget af det. Jeg tog dem på, da vi skulle på den kinesiske restaurant ja. nede i nævren. I på kineserne. På kineserne, ja. Der tog jeg dem på for uh. at have en fin buks på, og der var der ingenting. Nej teene har der er noget noget på og jeg har ikke haft noget på men så jeg så ved ikke Mr. om der Sjøske kom lille, lille smul vel været rundt altså jeg ved ikke hvad du har lavet. jeg tror der kom en lille smul fjern ovenpå den jeg har ikke gjort noget du har med de bokser det ruller rundt på gulvet nej det har jeg altså ikke det er ikke mig og min sur altså stop al, nej han er ikke sur Sim er jo ikke sur over sådan noget men det ved jeg ved ikke men han er i hvert fald til gengæld noget jeg fandt ud af den weekend det var at man godt kan blive sur friendship Lige nu i Rema 1000. Stryens leverpostej. Vælg med grovhakket, fransk eller bacon-peberleverpostej. Kun 15 kroner pr. støv. Rema 1000. Meget mere discount. Bare rolig. En skramme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med FDM dig hele vejen. Det er ikke utroligt, hvor hurtigt vi vender os til dårlige arbejdsforhold. Chefen der siger, at det er jo en oplevelsen. Det udtryk, er aldrig blevet brugt i forbindelse med noget positivt. Og alligevel så står man der og siger, ja, jeg sidder i en mellemgang, hvor det trækker lige så voldsomt som en tyfon i Asien. Men det er vel en oplevelsen. Hos CRIFA får du juridisk dækning helt til højesteret. Skift til krifa nu og spare op til 5.000 om året. CRIFA, vi tager dit arbejdsliv seriøst. Altså, du gør jo lige nu det samme, som du gjorde, da du ødelagde min bjergård, Højtaler, da vi var i Italien. Du render rundt og så siger, at jeg forstår ikke, at jeg får skylden for det. Så kan jeg jo også kigge på dig og sige, Nom, hvem var det så ellers, der stod med den og tabte den ned på fliseguldet, og så bagefter så lød den som en oljetønde, når den spillede musik. Jeg bare jeg har det, der er andre end mig. dig, der tabte den Højtaler. altid mig. Det Jamen sådan... det, kan jo ikke, det, kan jo, det kan du jo kun bebrejde dig selv for. Ja, ja, men oh, jeg glæder mig bare til den dag, det gør mig. Men det forstår jeg godt. Altså helt vildt. Helt vel. Men jeg synes, jeg skal tage revanche med det loft og gulv. Altså, en ting skal du være sikker på. Selvfølgelig må du altid komme i sommerhus. Det kan bare godt være, du ikke skal male. Men det kan være, at vi finder noget andet, du er god til. Hvad med at slå græs? Nej, men det er jo det. Jeg ved jo godt, jeg bliver sat til at slå et søm ned i en bræder, der ikke skal bruges alligevel. Det <laughs> kan du stå og med det, Udhavn. Ja. ja, og simpelthen så er Det er en baby, der bliver aktiveret. Hæff, er god du god til det er der, til det der, og jeg er sådan, ah. ja. Ja. <laughs> <laughs> om jeg har selv overvejet sådan en tømmeruddannelse, Den måske skulle være noget for mig. Og sim der går ind igen. Hold da op, vi skal se at en Lasse ja. hjem. Han er ved at... Flere søger ud til ham, inden <laughs> han kommer ind med ham, Du er ligesom ham der, faren i Brøden jule, øh. der går rundt og siger, ah, pæler ikke. Har jeg bare Og så alt, hvad man piller ved det, går i stykker. Ja, og ja, han, er jyde. han er også jøde. Ja. Han er også jøde, ja. Jeg, jeg synes bare, det er ærgerligt, fordi det er den her, jeg sidder med hver eneste gang, jeg har hjulpet mine venner med at arbejde. Nå, er det det? Det er det nemlig. Men hvorfor sidder du, du så og benægter på den, den måde? Jeg vil gerne, fordi øh, nu det er det jo I, er jo, mine, I er jo mine nyeste venner, selvom I ikke er nye. Ja. Så alle dem, jeg har haft hjemme i det hele mit liv, der er rigtig gode med sine hænder, jeg ved jo godt, jeg er et kæmpe syvskehoved. Altså ja. Jeg prøver jo lidt at bygge noget nyt op her. Okay. Nu, jamen, jeg vil jo gerne sick. starte fra nul af. Ja. Hvor og der sådan, blev du ned på noget. Jamen, og, det er jo det, og det er jo det, jeg er så træt af. Det er gået så stærkt, at jeg allerede er det samme syvskehoved altså herover. Men jeg kunne jo se, da vi to store og malede. <laughs> og efter omkring 15 sekunder, der var min øjne allerede på sådan... Det der, det er en dårlig maler forfor. <laughs> det, det er bare måden, bare du... var det Det var som om at du holdt penslen med to fingre og bare sådan stod og sådan den, Altså og ja, og så blev du ved med sådan det er fandme en dårlig rulle det her. Hallo, der kan vi få en anden rulle, der er noget, og så får du en anden rulle. Der er noget galt med den her rulle okay, også. Okay, men så kan sige, der er noget galt med altså, hvor det eller også er der bare noget galt med manden der holder rullen. Men så kan sige, du du ødelagde rullen. Ja ja, men jeg malede stadig med den først uden at beklage noget. Ja, det er jo sådan noget andet, det er jo noget det er jo bare noget svineri. Jeg, jeg, jeg er dogen også. Sim han skældte jo også mig ud, så du lå op øh, og sov. Hvorfor? Og det var ikke sådan, det var sådan en rigtig voksenskældig måde må jeg må spørge jeg noget? Sådan... Skældte han dig ud, fordi du havde været inde og, nogle, og, og, og, og, og lavet som om, at du havde vasket nogle pensler, men i virkeligheden bare sprøjtede noget bruservand ned på dem, så alt den blå maling var fløjet op på vores fliser ude i bruskabinen, og så bagefter havde forladt det. det... Så når både penslerne var ved at gå i stykker, men også hele vores bruskabinen nu er plettet som om den der smølf. Som også har været på Simons bokser også har været ude i brugskabinen. Jeg vil sige, at er væk. Det er jo også, det er en beklagelig situation. Jeg prøvede bare, du jeg husker, prøvede jo bare, du husker, ja, men igen, men igen, intentionen var jo god, fordi jeg ville jo, jeg ville jo gøre det rent. <laughs> men det er nu noget piss, og sådan er det hver minste gang. Men jeg vil gerne lige sige noget, fordi her, der skal Simon mig ud på sådan en måde, hvor det ikke var, øh, det var voksne ud. Fordi han sagde til mig, at det var noget svineri, at vi simpelthen har brugt de pensler, der er uden at gøre dem ren. Noget svilleri. Ja, du var også med til at bruge et de pensler. Ej, det var jeg ikke. Jo, det var du. Og jeg vaskede de pensler, jeg brugte. Men, men det var mig, der fik lusing, fordi du øh, lå deroppe og havde dårligt, hvilket var helt færre. Det var bare sådan, den, den var jeg om. Og det var hårdt. Og nu får jeg endnu en. Lusing på lusing på lusing. Men der er, jo, der er jo bare den forskel, at jeg føler, at ikke skal ud for mig, er lige så uhyggeligt, som når man får det for sim. Nej, nej. Altså, jeg fandt derud af, at øh, hvis der er en, der kunne blive en meget, meget vred... Jeg vil sige Gorilla, fordi jeg har, også fordi han er så, så stor, og, ja. og, og, og han kan blive så sur, og han kan være i vreden... I, han hviler i vreden. 24 timer. Den mand. Kun, altså. Er han først sur, så, så går der 24 timer, før vreden den lige så stille begynder og at se der, ud og, af ham igen. Og der er ikke noget, der kan vende om på den vrede. Ja. Altså, jeg vil, jeg vil sige, at da han stod og skulle bakke med det gulv der... Som øh, med, en, øh, med sådan en sliber En guldsliber En rundumdum <laughs> En rundumdum Vi kan godt kalde det for en rundt. En rundsav Ej, det var jo ikke en sav uh -huh. Så en rundumdum Simon stod og slod sig med dommen I hvad der svarer til to timer Og han ville ikke opgive Og han svedte Og han råbte Og han, altså, han skilte den ud altså, jeg fed, så, ja. og vi, altså, han var jo ved at på et tidspunkt Imens vi står og maler ude i udstuen Der var han ved at flyve igennem døren Fordi han ja. ikke kan styre rundumdum Rundumdum er ved at vinde over ham men, men det var også vildt, hvad, altså sådan, det, det talte vi jo også om, altså Simon vejer næsten 100 kilo, han er pure muscles. Jeg har aldrig. Og jeg er sådan, hvis, hvis den mand ikke havde kræfter til at styre den rundt om dum, hvem havde så? Det var det. Ik? Vi havde ikke siddet der den dag Men dag. det viser så også, at der var simpelthen jo sådan lidt ligesom med dig og penslerne, at du synes det var nogle dårlige pensler. Sim, han mente også, at han havde fået den forkerte rundt om dum og det forkerte og alt muligt og var på vej til at køre op. Indtil han fandt ud af, hvordan man i virkeligheden bare skulle betjene den, og så ja. var det jo nemt nok. Og så var det gulvslivet for 0,5. Men så på den måde er vi jo alle sammen blevet klogere på den her tur i sommerhus. Det ved jeg ikke. Jeg er bare blevet bekræftet i, at jeg er stadig i tjuskole. Og det er jo også jeg en måde at blive klogere på sig selv på. Det er jo bare noget at anerkende. Altså, og så bare sige... Øh, altså, ved du nu, nu, nu, nu synes jeg jo egentlig, det er fint nok. Jeg vil bare gerne lige drille dig med det. Men, men altså, bare sådan sige så sådan en anden gang, når man skal i sommerhus, jeg vil gerne med... Men altså, jeg, jeg kan stå for at, at spise kammerjunker ude i haven og at sætte musik på. Jamen, ja, sådan... ja, ja, men altså, ja, jeg, jeg vil hvile i min rolle. jeg tror, at noget af retten. det, der var det sjoveste med dig egentlig, var, at du så velvidende om, at du jo egentlig ikke er en dygtig maler. Alligevel malede, og måske godt var klar over, at resultatet var dårligt. Men var den, der hivede mest efter at få ros på hele turen? Du er Simon. Var det egentlig ikke også godt, at jeg, at jeg malede loftet derude? Har du set? det? Synes du ikke, det er blevet rigtig flot? Måske 10 gange. er oh, det måske. Når der kom gæster fra besøg besøge Simons familie, Simons bror, Simons moster, Simons kusiner, synes du ikke, at det er flot, malede derinde? Har I lige været i den kig? Synes du ikke, det er flot, så er det godt ud derinde? Jeg føler, det var sådan hele tiden, der lige sådan, har I set uh, det blå guld derinde? <laughs> jeg synes, det er ikke, solen, den skænder flot ned i det. Både <høj>. det bare sådan, der er jo altså... Der er jo en, der prøver at leve op til sådan en ny rolle, som sig selv som handy. Ja, ja, ja. og der er bare, bare, bare sådan en gruppe besked rundt om sådan, hold da op, Lasse, kæft og pissen og får lavet den ude i <laughs> den udstue der. Næste gang, jeg kommer derned, så har der bare sådan en bulldozer, der bare fjerner udstue, der <laughs> bare så, så er der bare en blå bræde tilbage, og sådan, Lasse, den kan du få. Vil Men det du hvad, Lasse, den eneste grund til, at jeg føler, at jeg kan sidde og sige alt det her, det er fordi... Jeg har også et tjusk hoved. Ja, ja. Og altså, ved du hvad? Jeg er fint, Jeg er fint med at være tjusk hoved. Og du er også et hoved. Jeg synes også. Altså. Jeg vidste dig meget hurtigt interessen for det, for det der med at male. Det er kedeligt. Det er syg. Og så er det jo bare sørt. Sørt? Det er surt. For sådan en som som er ikke et tjusk hoved. Nej, det er han godt nok ikke. Så er han afsted med to. To misker, tjusker, det er rigtig to lortelærlinge, han har fået fat i her. Ja. Hvor ja. søndag, den ene går kold om sådan den føler, der er syk, Og jeg simpelthen ligger og ruller rundt om mandag, nu går gå ud for at ikke vil mere. Jeg føler, det er sådan to børn, der ikke kan sådan, holde fokus. Jeg fik lidt feber. Jeg, jeg lå og sov hele eftermiddagen. <laughs> det... Og du lå... Og ja, jeg lå på gulvet. Og var sådan mm. en hel eftermiddag om at male fire paneler. Og spiste en hel vin <laughs> vinerstang. stangen. <laughs> må virkelig bare tænke hold kæft, og næste sim... gang, så gør jeg bare selv. Han høvlede to gulve. Øh, olieret et gulv, høvlede det om, olieret to gulve, vaskede det det. alle vores pensler, sprittede hele broskabinen af, som du havde fittet ind i den der blå maling, fikset måske også sin egen blå bukser, malede også et eller andet, malede så lige det blå gulv en, en tredje gang. En næste gang. Bare gik, møbler frem og tilbage. Gik senest i seng, stod tidligst op. <laughs> Passer også lige hundene med det Han ind, hende. luftede hunden, fodrede hunde, Men lige fodrede mig op på hemsen, fodrede dig ude på gulvet. <laughs> Køre tilbage med ruten dumdum Ros dig dum og skæld ud <laughs> Og ros dig igen Så han sad for at køre børkeren Han byggede mig ros, op skal ud, ros. <laughs> ja, det det. Han byggede mig op, mig Så by byggede han mig op igen ja. Så ja. Altså, alt i alt har det en, jo været en succesfuld weekend for fordi... Fremragende tur for os alle tre ja. Vi var også inde og se nævren Både på kineseren og Stasis Ja, og kineseren Som jo hedder Wokern Chopstick det er jo en øh, 10 ud af 10 anbefaling herfra. Kæmpe, kæmpe Ankommer, for et glas fondsaft med sukker rundt i kanten. <laughs> Næste til en får en øh, <laughs> og så er der bare buffet. Som alle talte om. Ja, ja. Den piggingsuppe, ja, ja. det, det var du, alle den, talte om. Den smagte også godt. Ja, ja det var en god... Nå, altså, altså, fin mad. Ja, sådan det der... det er betjening. Jeg elsker proletar, når det er godt. Og det, der, der, der kan man sætte... Øh, sætte Stasis og Vognchopstick Chopstick op mod hinanden, som Stasis øh, er proletarisk, men vil gerne være sejt. Vokken Chopstick, it is what it is. Stasis er træt af, at det ligger i nævren, og ikke med ind i København, for de synes, ja. de selv fortjener at ligge ja. med i København kog. Vokken Chopstick vil bare gerne ligge i den gyde, hvor de ligger <laughs> i nævren. Og det kan jeg bare godt lide. 100 Der kommer du, og du ved, hvad du får. Og der er god stemning. Der var Og der var søde mennesker og kæmpe gode 0,8 liter. Det var... Og lur mig egentlig ikke også stadig var... Lævn fra fortiden i form af plastiksugrør. Plastik <laughs> det var der. der var, var der ikke. Jeg tænker surer? over, at du fik et sugerrør, som var ja. plastik, og der ja. tænkte jeg, hvordan... Helved. Men altså, der er jo heller ikke nogen, der Har må en... at drikke 800 milliliter. milliliter? Ja, 0,8. 0,8 liter sodavand med en papsugerrør. nej, det når jo og øh, opløse nede i. Altså, der skal man have enten en snorkel, eller plastiksurer. <laughs> der, der er en, der dykker rundt nede det der. <laughs> <laughs> ja. Nå, lad os jeg, jeg synes, vi skal lukke den her. Jeg skal tisse. Og ved du, hvad, ved du, hvad jeg faktisk gerne lige vil sige på vegne af både Sim og mig ud over det? Tak for hjælpen. Det var så let. Faktisk uanset, hvordan resultatet var. Men tror du, Sim, han, altså, han mente tak for, vil mene tak for hjælpen? Ja. Han har også hygget sig. Han, det har han. Vi har jo hygget os. Jeg føler ikke, at Sim har hygget lige så meget som os. Fordi han har rent faktisk virkelig knoklet jo, ikke? Men ved du hvad, han har hygget ned på Wokken Chopstick. Og turene. Jeg synes også, vi vi hyggede frem og tilbage til Barhouse. Nej, Sim. Jamen, det er jeg sikker på, at Ja. ikke har. Ja. Men, men, jeg, Sim vil også sige tak. Det var slet, Sim. Godt. Og tak. Jeg skal tisse nu. Hvorfor sidder jeg lige pludselig takker? Nå, nu, <laughs> tak, med væk, og, og takker? Jamen, tak, nu bliver du tak. rørt, kan jeg mærke. Ja. Ja, sådan, det er tak, det er jo bare alt, ja. på. Er du okay, farvel. Nej, farvel. Jeg vil gå ud og male. <laughs> så vi har lige nogle adresser, jeg kan få sendt over på, når mennesker ikke så en, godt kan lide. En adgave. Far farvel. Der er en gratis maler.